Nozim Sina i Duha. Ja sam pasiv dobri i poznajem svoje stado i ono poznaje mene. To što su apostovi poznali Boga kao pastira lično ga upoznali tako od crkva do dana današnjeg slovesno stado držio u tom poznanju uvodi prosvećujući nas U to stado, duhovno, slovesno. I onda svojim životom održava to svijest. Tu vjeru ili to poznanje. Boga kao čoveka. Tako je bilo u dana svetih apostola. svetih apostola. Tako je dan danas. Gospod je sebe predal apostolima Duhom Svetim poslavši da ga objavljuju, da ga svjedočaju. Davši vlast i silu i dostojanstvo da tamo je budu oni da će tamo i on biti i da oni koji budu slušali njih da će zapravo njega slušati oni koji budu gledali njih da će zapravo njega gledati da oni koji budu vjerovali u njih da će u njega vjerovat da oni koji budu poslušni njima da će zapravo njemu biti poslušan. Ko vas prima mene prijima. Ko se vas odričuje, mene se odričuje. Ko se mene odrekne, odrekao se onoga koji je mene poslao. Kazujući na Otca na Ja moje poznaje po imenu i one, to jest svovesne ovce, svovesnu sadu, mene poznaje. Tako i u crkvi, tako je i danas. A provjeru tog znanja i te vjere mi imamo, braće i sestre, svakoga dana. Vidite crkva, evo i danas, i juče, i sjutra, svakog dana iznosi i mene. Ili apostola, ili mučenika, ili učitelja, ili ispovjednika, ili podvižnika, stolpnika. Svakog dana se srijećemo sa nekim od njih o njihovim imenima, ikonama, žitima. I Gospod želi da ih mi znamo po imenu, da znamo nešto i o njihovim životima, o njihovom djevovanju, njihovim čudima, njihovoj ljubavi, njihovoj žroti, njihovoj vjeri njihovoj nadi, njihovom trpljenju, njihovom duhovnom i životnom usmjerenju. I danas, evo ovdje pred nama velika imena Svetoga i velikog i svehvalnog apostola Filipa, jednog od 12 storica, a velikog arhijereja Grigorija Solunskog čudotvorca, I velikoga cara Justinijana, za koga predaje kaže da je bio našoj slovenskog, čak i srpskog rodu. Njih gospod zna da po imenu. Nije Grigorije Palama, Grigorije Bogoslov niti Grigorije Bogoslov, Grigorije čudotvorec. To su različite ličnosti, sjedinjene blagodaću, duha svetoga, ali crkva njih razlikuje, posebno cijeneći njihov trud, njihovu uvišnic, opet duhom svetim, ujedinjujući ih u jedno mistično tijelo Hristo. Zna braće i se ne samo njihovo ime, nego zna svaku dlaku na glavi. Zna da im je svaka čestica moštiju i one koje su u kivotima i one koje je zemlja pohranila. Ne samo njihovih moštiju, nego svakog onog koji je život svoj primio životodavljstvo. Svaka koščica, braće i sestre, svijetli i nebo je prepoznaj jer svijetli nebeskom vječnom svjetlošću. Tako je to u crkvi, u carstvu nebeskom. Međutim, vidimo da mnogi danas ne poznaju pastira. A vidimo da ga ne poznaju jer ne poznaju one koje je on poslao u vlasti. Podigao na visoke stepene duhovne. Stepen apostolski, stepen učiteljski, stepen proročki. Ne znajući za njih, ne poznajući ih po imenima, recimo svete apostoli. Kako je moguće poznavati Boga, a ne poznavati apostoli? Kako je moguće biti u Božjem stadu a ne poznavati pastir? Poime. Kako je moguće biti čedo crkve pravoslavne a ne poznavati velike učitelje crkve? Među njima i velikog Arhijereja Grigorija. Ili među caravima, kako je moguće biti blagočestiv cara ne poznavati velikog Konstantina, ili Justini Jana, ili Milutinu, ili Stefan Dečansku, ili Lazara Kostovsku. Ili nekog drugog od velikih careva, koji su bili vjerni nebeskom car. To carovanje neće izaći na dobro. Jer taj car ne sluša glas nebeskog cara, ne sluša glas pastira, ne zna ga po imenu. I ne zna po imenu i po glasu one koje je on i oglasio i oglastio. Kažu za svetoga Justinijana koji je sazidao onu čudesnu crpu Sarigradu osjetivši je premudrosti Božjoj, gospodu Isusu Hristu, ovoploćenom Bogu, da je u oltaru postavio takvu častnu trpezu kako svijet nije gledao. Vjerovatno da je i danas nigdje nema takva. Jer Kasnije su carija, ovi naši današnji, posebno zaboravljali na veličinu neba i carstva nebeskog koje je tu na zemlji projavljeno i u crpi prisutno, pa su počeli da izgledaju nove oltare i ona energija i ono bogatstvo i oni darovi koji su u vrijeme Justinijana i ugoženi i umnoženi kroz zajedanje veličansvenog hrama i čudesne časne trpeze svetog žrtvenika, danas su usmjereni na druga mjesta, na druge kultove. Zamislite kako bismo časnu trpezu mogli da napravimo u jednom gradu, odvojujući samo jedan dio srestava, Hoće se ugažu u besmislene projekte, na primjer, fudbalski stadion. Besmisleni hotel, nepotrebne zgrade, građevine, pozorište, bioskop. Kao što da je Justinian tu trpezu optočio zlatom i dragocijenim kamenom, da je bilo strašno i gledati u nju. Kao simbol, ona je snažno predstavljala nebeski presto i žrtvu koja se na njoj prinosi. Nije bilo ovako ni episkopima, ni sveštenicima da stoje oko nje. Ona sama takva, tako urađena, vrhunskim majstorima obrađivana, jasno je govorila ko je tu, ko je zacaren i ko će na tom žrtveniku biti prinjeti. Nežalost, danas odnos prema svetim ultarima, prema časnim trpezama je značajno drugačiji. Mi jedva više i da znamo šta je šta u hramu. I carevi odavno se odvojili od svetih prestova i evo, tek nešto malo umornog naroda, daleko od onog carskog raspoloženja, prisutno dolazi, odlazi, ulazi, izlazi. A on, isti kao u vrime cara Justinijana, tako i danas, isti je on prisutan u crkvi i isti je on, braći i sestre, prinosi se i novim našim svetim žrtvenicima, na onim našim improvizacijama po porušenim hramovima, po rušenim oltarima. Nedavno smo služili liturgiji na jednom plastičnom stovu i to na ruševinama Hrama velikog cara Konstantina na ruševinama za dužbine velikoga i svetoga kralja Milutina tu u manastiru bogorodice, bogorodice Ratočke nekad carski nivo carska svijest o carstvu nebeskom i o caru nebeskom koji je tu na zemlji za carem a danas na pogastičnom stolu koji se razmontira za nekoliko sekundi i spakuje u gepek nekog automobila ovaj usinijanov Duhovni razbojnici, najamnici, uzeli su bijedno vjerujući da će se obogatiti ako ga prisvoje i na neki način iskoriste, samo ne na najbolji jedino mogući da na njemu prinesu žrtvu, nego da Zvatu i drago kamenje sebi žrtvuju i ne dade sile nebeska, nego puče brod bezbožnika i poton u sveti prestoj nalazi se na dnu mora i danas simbolizujući duhovni potop. Kao što taj presto danas Na dnu mora govori onome što se dešava na površini, potop zaborav, potok bogo zaborav. A nije ni čudo, braću i sestre, kad smo se odvojili od onih koji su nam govorili o caru, koji su nam njegov glas donosili, njegovu volju objavljivali. Njega samo ga u svetim tajnama predavaju. Kako mi možemo da znamo i da cijenimo crkvu, ako nas ne nauču? A ko nas naučiti? Evo apostol Pavle u ovoj poslanici govori, ne samo o ovim učiteljima, profesorima, doktorima, magistrima, koji jedva znaju kojim glavu nosi i u crkvu gotovo da ne zalaze a silom prilika narod, omladina svi usmjerani na njih da slušaju njihova predavanje, da prihvataju njihovu predaju i izdaju otačkih zavijeta Da primaju kvarno predanje, ne svetotačko, nego onogažno, iskrivljeno, opasno, ubitačno, jeretičko, vrgo i otvoreno, demonsko, kao što danas učenici naših škova primaju učeći. Na iz seksologije. Kakva teologija potrebna je seksologija? Kakvi bogoslovi potrebni su seksolozi? A crkva, evo i danas, ponavlja Filipovo ime, Grigorijevo ime, Justinjanovo im. Imena troce koja svjedoče u trojici u jedici. Sva trojice brače isve, Ždelju različitim vremenim. govore o svetu i troci. Predanji kaže da smo pri turgiku himnu, jeinorodni, sijne i slove Božji, bez smtenvi. I upjevamo na drugoj slavi da smo je dobili upravo od svetog Justinijana. Zamislite, cara koji je liturgijske himne stvari. I evo crkve ih je usvojilo. I mi svakog dana na liturgiji pjevamo tu himnu. Možete zamisliti kakva je to nivo svijesti bio. Kakva pobožnost. Iako danas nema takvih careva na zemlji, mi hrišćani, ako jesmo, ne treba da paničimo, jer mi imamo careve na nebesima. Mislimo na ljudi. Iako mi vutim danas nije na zemlji, iako su njegove noge zadužbine razvaljane, to ne znači da on i dalje ne caruje, ali u carstvu nebeskom, I ne znači da nije ostavio dovoljno jasan trag za sobom. Nama, koji živimo u ovim razvaljenim vremenima, ovim razvalinom, dovoljno je, broći i sese, samo malo pažnje i malo crkvene svijesti da nam sve bude jasno. I ta bogorodica ratačka, Ona govori o bogorodici. Dovoljno ti je to, uzmi jedan kamen i to ti je dovoljno. Šta hoćeš više? Ne možeš i ne bi ti mogao više ni da podneseš. Dovoljno ti je to, jedan kamen i njeno ime, bogorodičino ime. Danas kad su je svi zaboravili, evo ja ti ovom svetinjom govorim, podsjećam te i na sebe i na svoj odnos prema crkvi i na svoj odnos prema bogovrodici ajde ti malo razmišljaj gdje u i kreći se u tom pravcu ili naš sveti sal stavio žiču slava Bogu i oko mnogo puta rušena, spaljivana evo je danas opet blista pa o čemu nam govori samo malo pažnje i crkvene svijesti i vidimo da govori o vaznesenju gospodnje. O čemu Hilandar govori? O vavedenju presvete Bogorodice. A studenica uspeni i ovaj naš hram koji su nam sveti preci sazidali i ostavili u nasveđe isto podsjeca na Bogorodicu. I svi naši hramovi I oni obnovljeni, i novo sagrađeni, i oni srušeni, svi oni, braće i sestre, kao zvijezde na nebeskom, duhovnom svodu govoreni. I ta blagoslovena, blagodatna astrologija postoji u našoj crkvi, ali mi se orijentišemo o drugim zvijezdama, I po drugoj svjetlosti, netvarnoj. Ova će da prođe, zvijezde će da prođu, sunce će da prođe, mjeseće će da prođe. A ova svjetlost i ove zvijezde ne mogu da prođu. I mi treba po njima da se orijentišemo ako hoćemo da naslijedimo neprovezno carstvo i vječni život. Ako se ne budemo orijentisali na taj način, nećemo se snaći braća i sestva. Neka što nećemo naslijediti vječni život, nego ćemo naslijediti muku. Vječnu muku, vječnu praznim, vječnu bijedu, vječnu siromaštu, vječnu tamu svala Osvetljenje, ovaj light show koji imamo i u kome ne malo učestvujemo. Sve to, i sestre, pred veliku tamnu. To je najava velike tamne, guste, neprobojne tamne. Jedina isinita svjetlost dolazi od oca svjetlosti. Dolezi i došlo je kako je Filip vidio i obavijestio Natanajeva. Našli smo svjetlost od svjetlosti. Našli smo život vječni. Našli smo utjehu. Našli smo silu. Našli smo svjetlost. Našli smo onoga o kome su govorili proroci. O kome su nam pisali proroci. Moj si drugi. Evo ga, tu je pred nama. Vidio ga aposta u filiju. Vidio ga i na te najlom. kako su to uzvišeni događaj? Kaže, i vidješi ga. A koga vidješi? Vidješi nevidljivo ga, vraćuje srstvo. Vidješi samoga oca u ikon njegovu. To je, to je strašan događaj. Viđenje lica Božijeg. A viđenje lisa Božijeg je isto što i viđenje svjetlosti. Posle se na tavoru ta svjetlost i projavilo, otkrije gospod šta je on donio ljudima. Otkrije svjetlost, braće i sese, koja prevazilazi svjetlo sunce. Čista, čista. Ona bijela, prečista svjetlost. Onda, kad uopšte nije bilo struje i svega onoga što struje mora da pokreće, sve ovo danas što mi imamo, iz, izvuci, iz zida i iz sve puče. Nema ničega, ali baš sve. Svi ovi pogoni, sve, sve, sve, sve, sve, sve ovo što trese, potresa, Samo se izvuče iz zida i kraj. I stalno moramo da dopunjujemo. Puni, puni, punjač. Jesi punio punjač, zaboravio sam punjač. Stalno one lampice govori da se nešto praznije, si spraznjivo, a ona sirenica, onaj avram govori da ti je samo nekoliko sekundi života. U crkvi nije tako. Crkva je puna, brađo i sest. Neistrpna. Ima sobstvene istočnike. Svoja izvorišta. Ona uopšte ne traži od svijeta ništa. Ona je došla samo da da, da ponudi. Da blagoslovi, da obogati. Međutim... Mi to ne koristimo. Blagodatne majdane mi ne koristimo. Mi smo se zakucali mašinama u kamenova. Mi tražimo zlato, mi tražimo drago kamenje, mi tražimo naftu, mi tražimo metale, mi tražimo gasove. Mi tražimo demone, kroz magiju птице а царство небеsko i božju blagodat kolom crkva izobiluje ne tražimo a ja kog ujemo u crkvu mi tražimo nešto drugo a ne njo to jest ne njega jer blagodatu braće i sestre bog je prisutan I niko ne traži. A jedan od razloga zašto ga ne tražimo jeste odvajanje od svetih otaca, od njihovih imena, od svetih učitelja. Jer iako imate hiljade učitelja, kaže sveti apostol Pavle, a i mi danas imamo hiljade učitelja, ne mislimo na učitelji izvan crkve jer oni ne mogu biti učitelji djeci, Boži. Nego mislimo na svanike, na njivi, gospodine, svešteni. Episkope. Svi su oni naši učitelji. Ali apostol ponavlja, ne bez razloga, zna on je, duhom svetim govorom, iako imate na hiljade učitelja, zapamtite, Nemate mnogo otaca, sveti otac. I mi, brati i sestre, imamo mnogo učitelja, ali nemamo bez jednoga svetoga sada. Imamo mnogo učitelja, ali nemamo bez jednoga svetoga Vasilija Ostroškoga. I svetoga vladiku Nikolaja, svetoga avu Justine. Koliko je bilo učitelja, sveštenika i vladika, ali svi oni moraju biti u vezi sa svetim ocem Savom. Ako nisu povezani sa njim, i ako ne uče onako kako je on učio, oni gube pravo da poučavaju. Ukoliko budu insistirali i drsko uporni u tome, izazveće probani, deformisaće svijest i od ovaca ponovo će nastati ne samo vuci, nego tigrovi, glavovi, koji će ujedati i klapti, uvijek tako. Biva. neka bi dao gospode i mi u ove naše dane prepoznamo oce naše prepoznamo njihova imena i bravo ih odvojimo od imena drugih učitelja nego Njih kao oce poštovati, svete oce, svete učitelje, svete prosvetitelje, svete ravno apostolne, svete apostole, a onda preko njih i radi njih poštovati i druge učitelje a sa svima njima i njima naučeni ovdje pred Svetim predstovom Nebeskoga cara da proslavljamo ime koje je iznad svakog imena, ime Isusa Hrista, zajedno sa Otcem Njegovim, zajedno i sa Duhom Svetim Gospodom, životvorni. I danas tako da bude daj Bože i u vijekove vijekove. Amen. Bože daj.